шляхом, яким мають мусять іти всі митці, а не власним, притаманним, достеменним, прадавнім, споконвічно-органічним, інциклічним, автохтонним, міфоепічним, лабіальним, йотованим, маніальним, тобто рукотворним, панкратичним, профундо. Певно лише один єдиний з них, Усіх примудрився знайти собі порятунок у цій скруті, видерся із супкого бюсту, порушити одностайність, насаджену стайнею Гертруде Стайн. Сеніаль Беккет ось той пастунчик долі. Бо він узяв і створив те, що давно було селіт інтелектуальну клавунаду, чи то пак. Блазнярню. І всі ті Ірінії, наслані на нього гартрудою усі Валькірії, Вальпургії почали гристи, рвати іклами милі їхньому серцеві гіперонімні адеквати паралельних парадигм, сакрально-лексикоморфемних вербально-оморфно-адекватних емпіріо Критиці. Певно, на сьогодні це єдиний шлях, аби пронести свою душу чистою і не стати компромісією. Невідомо, чи були взагалі груди у Гертруде Стайн. Також нема потверджень. Чи були вони знайомі з Томасом Еліотом. Напевне, можна сказати єдино, із Параджановим вона особисто не зналася. Бо приятелювала із Джойсом і Джойсом, з Борхесом, Крохоборхесом, невідомо про персональні контакти. Та, баюся, інші, хто на таке знайомство не сподівається, мусить тікати од бюсту, а надто Лівчика Сачка, двоєдиного, просотаного дезодорантом, долістичного амбівалентного, і це одновалентно. Троє. Він зігнувся і не знав, що його шукає Стейнбек. Він сидів за письмовим столом і з вікном на пасаж і хотів, що сили за нього втекти. Але телефон не дзвонив, мама чомусь не надокучала і не приходила жодна собака, яких завжди було. Це він відкрив Булгакова, якого тоді в Києві ніхто не знав, так що не лише в Києві. А, цей Сифілітік. Згадували про молодого лікаря місцеві, бо брат його теж був венерологом. Ясно, що сусіди їх не любили, особливо відвідувачів, доки хтось сам не ставав пацієнтом. Тоді любили таємно. Зі злістю, бо тут треба було писати, кому будинок їхній належав насправді. Петрову? Скільки тут цих Петрових було? Але саме цей виявився першим в Україні культурологом і автором першої тут історії української літератури. І пустив до себе жити цілу сім'ю Булгакових, хоча любив лише батька, богослова. Але чи це був власний дім Петрова, Чи він його в когось винаймав? Віктор не міг пригадати. Пам'ятав лише, що вчора була цілковита ясність, яку слід би відновити. І свідків лишилося дуже багато, більше, аніж треба. Особливо Василіса, Василь Ісаїч, той, який... Винаймав у Петрова на півпідвал. Чи Петров у Василіси? Доти. Доки той перестав винаймати, по жовтневому перевороті дістав постійну прописку. Стоп. А міг же сам Василіса бути господарем усього помешкання? Тоді все легко ставало на свої місця. Міг би сам Василіса у приватній розмові засвідчити таке. Міг, а те, що він помилявся, то Господь йому суддя. Віктор Нікрасов підвівся за стол, бо йому прийшла проста думка, звісно, так буде ліпше, бо зачепи Петрова, і доведеться тоді одмотувати про нього, а тоді ще доведеться пригадати не лише про українського культуролога, а й те, що мати Михайла Булгакова Теж українка. От так лише торкниться, і, окрім Віктора, в кімнаті була ще совість. І тому він подався на вулицю, знаючи, що дійде до центрального астронома, як зустріне кого-такого, хто шанує автора в окопах Сталінграда. Шановний наш госте, сказав Корнійчук, і на мить перепнувся